makaburi manne ya pamoja tuliyogundua hapa yasemekana kuwa ya kipekee hayafanani na makaburi mengine tuliyogundua huko kando ya mto Ruvubu kwa sababu mengi ya makaburi tulioona huko Ruvubu ni yenye muviriringo Makaburi ya hapa yanaitwa naitwa Ibiserege, yani Letranche katika lugha ya Kifaransa, Istosh, habari tulizopata kutoka kwa wakazi wa hapa, zinasema kuwa magari alikuwa yakileta watu hao huku wengi wakiwa bado wanavuta pumzi na kuwalaza kwenye mashimo hayo wakiwa wazima. Namna walivyokuwa wakiwaweka humo, walikuwa wakiwambia eti teremuka lala na idadi wanayohitaji kenea, walikuwa wakianza kufukia watu wakuanza. Shimo likikosa kudia. walikuwa wakilazimika kwenda kuleta wengine make mashimo yalichimbwa na mashine kuzuia kwa udongo ilikuwa kazi ya mashine pia kwa sasa tunafikia idadi ya mashimo manne kuwa tukikumbusha kuwa severe si chombo cha sheria bali ni tume inayotaka kuweka wazi ukweli Kulitokea nini lini na kama matatizo yalitokea nchini ni akina nani walinusuru maisha ya wengine waliofufa ni nani waliopotea na lote ni akina nani Nani nani wahusika? Hili ni jambo zuri kujulikana. Hili tupate kusema yaliuandikwa kwenye sheria. na maadiski kulikuwa pili kwa pili ndalichalie kiongozi atume hukweli na malidhiano sevel tunaendelea taarifa ya habari tukiifungua ukurasa wa jamii mtu mmoja amejeruhiwa ngombe wanne wamekufa na mashamba ya mazao mbalimbali kama maharagwe yaliyokuwa yakiota viazi viazi vitamu ndizi na mengine yaliharibika kufuatia mvua ya mawe ilionyesha Jumatano jioni katika tarafa rutovu na mugamba mkoa bururi, buruli waathirika wa Wangua hiyo wanaomba kupatiwa msaada hasa mbegu ya mahalagwe Na raia wa mtaa eneo maarufu Ruhogo ya tatu katika kata Rukaramo tarafani ni Mtimbuzi mkoa wanasema kutiwa wasiwasi wasi na maji yaliyowavamia hivi karibuni na kutuama katika makazi yao. Waliozungumza na redio Isanganilo wanaweza kuwa wanabaki wanaobaki nyumbani wanabaki nyumba wanabaki Wanabaki nyumbani kwa kukosa kimbiliyo kwani kuna walio maeneo hayo. Wanaomba mtu maanda unawashambulia mara kwa mara upatiwe mkondo. Tarifa kamili na muenzetu jando je ilakoze. Kupa na kabri turi mumazi ni turi gelatuo na akanukaka Kudhohonyo Hawa ni raia waishio katika kata ya Kinyenya ya ambao waonekana kutokuwa na chakufanya juu ya mafuriko yanayovamia malazi yao na hawaoni jinsi ya kuyakimbia wanaeleza kuwa maji hayo ambayo yanamaliza zaidi ya miezi miwili yakivamia nyumba zao yatokana na mto Maanda ambao dondokea katika ziwa Tanganyika na wakati mvua zinanyesha mto huo unavamia malazi yao mke mmoja ambaye tumekuta anaka kwenye barabara asema kuwa nyumba yake inaja maji na pia hana nafasi pa kupitia kwa sababu sehemu zote zivamiwa na mafuriko aongeza kuwa anakuja kujikaria kwenye barabara kwa sababu ya kuwa na uoga wakukumbwa na maji nyumbani mwingine tumekuta anapokaa akingoja watoto wake ambao wanatoka shuleni atujulisha kuwa nivigumu kuapitisha katika njia hiyo inaweja Maji na matope huku akiendelea kusema anapenda kujichukulia watoto wake ili awezi kuwapeleka mwenyewe kwa sababu kuna wangali wadogo. Bavi ya raia hao wasema kuwa tayari walisha hama nyumba zao. Huku wengine wakihamisha mali zao na familia zao na mzee mmoja aliyezungumuza na redio Ianganiro alieleza kuwa anabaki pekee mahali hapo kwa kuogopa kuibiwa vifaa vya nyumba ambapo hali hiyo inaendeka kidogo baadhi ya raia hao walijenga madaraja yaliyotengenezwa kwa mbao ili kuweza kufika nyumbani mwao kwa ujumla raia hao waomba msada ili mto huo upatiwe njia. yahusu mwanamke Baadhi ya mwana kina mama wa kijiji Gihofi tarafa ni Bukiembamkoani Rutana wanasema kuwa wanajiandaa vema uchaguzi nao karibia. Wanaeleza kwamba wamehifadhi vizuri vifaa vya uchaguzi kama vile kadi ya kupigia kura ili nao wa Pate furusa ya kujichagulia viongozi kwani walielewa umuhimu wa uchaguzi. Muratibu wa miladi katika shirika la wanawaki waliotoka uhamishoni afrabu. Anashauli kinamama hao kuwania na za viongozi na wao wasiishie kupiga kula. Mengi zaidi na mwenzetu vestine butoi. kabona kwamba itse mali haranga mbona na kinye kwimbe nera. kitu hicho unachosema kuwa, wakihafadhi vema ni kadi ya kupigia kura baadhi ya kina mama hao wakijiji hicho Gihofi tarafa ni Bukemba mkoa ni Rutana waeleza kuwa wanajiandalia vema uchaguzi unaokaribia kwa kuhifadhi vema kadi ya kupigia kura Konsolate tegeyeko ni mmoja moyongoni mwao kata matora hanti kadi yangu ya kupigia kura mahali salama na mara nyingi mimi kuangalia kuwa iko katika hali nzuri, kwa bahati nzuri imi vizuri. Anaeleza kuwa kuhifadhi vema kadi hiyo ya kupigia kura, kutampatia fursa ya kujichagulia mwenyewe kiongozi. Sababu ya mimi ulinda kadi ya kupigia kura, ni kwa sababu ni inajua kuwa itakuwa hasara kwa angu. Ikiwa sita usika katika uchaguzi wa viongozi wetu wa badaye. zindongo. Jwa maghisi ndabakwira anayeishi kwenye jiji hicho geofi yao nakuwa kujuhusisha na uchaguzi ni dalili ya kwamba wanawake hawa nyanya siki tena. Tunayashukuru kwa shahiri kwa sababu inambatana na maendeleo ya nchi yetu kwani kwa sasa wanawake wanauhuru wa kufanya kire wanachotaka bila kipingamizi chochoti. Kwa mujibu wa maria konsesa varuwike muratibo katika shirika la hakinamama mama otoka uhano. mishoni afrabu kwa kifupi mwanamke anastahili kuwania nafasi ya viongozi mbalimbali mbali. wasi wetu wanaishia kupiga kura tulibona yuko wanawake wa nchi ya Burundi wanadrianda kutagua viongozi lakini hatuoni jinsi wanadrianda kutraguliwa napenda kuzindua rufaa kwao ili wataguliwe kama kiongozi wa kilimo kwa kiwango cha mabaraza ya manispaa, lakini pia katika ngazia bunge shinga mateka mairie consiste barubike akina mama kwa vyo viaja. Jamii katika kudumisha amani na usalama, hasa hasa katika kipindi hiki, tunapo karibia uchaguzi ili wawe wanasaidia kukinga na kutatua migogoro ambayo ingeibuka. Shukrani ni vesine butoi kwa tarifa hizo zako, zinazo husu wanawake na huu mpezi muskrizaji utakuwa mwisho wa tarifa ya habari katika lugha ya kiswahili ya mchana leo, Shukrani kwa ninyo temuneo tega asikio, lakini tuombe lathi kwa kasorozizo zitokeza siku kutokana sababu zetu. Kutoka studio mimi lomwa deniofze kwa helini. Thank you.